وټنګه تاګ بسم الله الرحمن الرحیم سورې مؤمنو سورې صفاۃ تر سورې صفات دریو سوراتو نو کې رد شفاعت قاریون سورې صفات نا تر سورې مؤمن دریو سوراتو نو کې عجز مخلوقاتو بیان شو تصور مومننا تر صور محمد او صورتونا دی درین باب دے دیکھ رد دشرفی دعا دیو صورتونا تا حوامی میں صبع ہوئی حدیث کی راضی عبداللین عباس رضی نحون روایت تے لیکل شین لباب ولباب القرآن الحوامی داری وشید پار رئی دا قرآن زلسر حوامی دی سوره مۆمنون دای څرول دې په د خط چې کلمن برده وخېجې نو بیان ما کې کتاب یو خط به انوما چې ده الله خط دې من الله العزیز داس ذاته چې ضرور دې کوي دې خط به قدري مو کړن الله هونسي هل علیم په دې څو چې خطه لاس شي اغه لایني الله په علمه نه غافر ذنبه د ګناونو بخون کړي دې خطه چې لاس واچو ګناونه معاف کړي وقابل التوبه د توبې قبولون کړي دې دا خط چا قبول کو الله پاکي توبه قبلای شدید القابز الطول مایو جادل فیات الله د الله په کتاب کې جګړه جگڑک جګړه کې ناکا شر دي او الزیین یحملوونل عرش د کتاب څخه 44 د عرش ملائک په لور دعاګانې واړي د عرش ملائک په لور دعاګانې واړي صدور دعاګانې او دی کتاب نشي چې انکار وکړو نو قیامت کې به غوسه لسم کی ان نه ل نه کفروناادونه له مله ااکبورې مخ کوم ځان <سَئِن> کتاب و کې مضمون سری او ف الله مخص نه له نو الله ته چغ وي ریوت دات کې تاب لاس واچو د بهله ب لندې کې او بیا قع د مثال سلام سا نمخ کی مایو پیغمبر لگلیو اگر دا الله دن تلاس چو لیو اللہ ساتھ لیو نو تم دا اللہ کتاب تلاسوا چوان امداد با دا اللہ کئی لیکن دا موسیٰ علیہ السلام دا دکھڑا او پا دی مضمون من دلیل پا سورت کی ذکر کرلی سورتی چلو اللہ پشاند خط حامیم اللہ پو دی تدیو حروف امرادو تنظیر تنظیر کتاب د هغه غلزي کتاب د الله طرف نه دی العزیز ضرور ذات تعلیم او پوله پارچا د لوی ذات خط ته د بلار خط نو کوسه په غصه ګرځه د خط له وال په اعتبار در علی ګون کې سره دی د گورنر خدي مخاله ورته په نظر ګوري تحصیلدار تراندار د دي خدي خروته په نظر ګوري د انپیا دلو سرری خې خلک بر نظر ګوري دا د ل با چا او دا خې تا د را کړلی چې ته د قدر قدررکې دا خ به پدی په دی بځان کې عمل کې بیایر رولی د را کړی دی ل ضرور ال زړ دی اوپوهغاافې زمبې معکون کې د ګونه دی ګونو ما کوي الله وجه گناہوں معاف کیں قبلون توبہ اوقبلوون کی توبہ و باسا اللہ توبہ قبول لکیں شدید لقاف سحزا و علل کذا خد و نہ مانو عذاب بدر کی زت و وال طاقت والے عذاب گور سوک د پکور نشی لا اله الا هو نشیاحت را مگر اللہ یو اللہ حاجتونه ودی پورا کی الین مسویر اللہ دې ورت دل قیامت کې با الله لذی الله بدله را کوي اوس جګړمه مکوہ پهې خې کې جړه کاافیر کوئ د خت مخالفت کایفیر کوي ما یو جاادلو جګړه کوئ پتونو د الله کې خلله ل نه کفرو مګراګ سان چین کارې کړ دی کفرو چې ه پټ کړ پله غورک دو کېې ت تکلمو ائذل دلی پکلو کې کلو کې کی، اوري راوړي په دې دوکان نشي که زبات قبلم تکذیب کړو مخ کې ردي ونه قومونو حله سلام من بعدیم اورډلو او رس داغینا و محمد کلمتین او قص کړو اریو ټولی به رسولین د خپل رسول اریو ټولی قص کړو چې خپل رسول و نسی یاخذو و نسی دلرا قتل کی دلرا وجادلوا بالباطل او جګړه کړو ديو په دلی باطل یوه دی څوک کمزوري کې په حق په باطل دلی جګړه کوونکی حقیقته کمزوري کو په اخذتم امنی ال دین سرنګ روزم عذاب مور کړو غدی خد کې جګړه وکړه ن عذاب بدر <متوسطور> کی الله بخاری نی وليو په عذاب کړو په غې د ح د قشان س شو د اوکم د سته په کسانو چې کافر دی چې دوې وه یون نه اره دا داسې خ خ تاباب شوي نه د ملیک پهله دوعاگانانې کويور دعاګانې نه اغ مل یمون چې منقا د رش الله د رش تاببی من قاین ومن حوله رجال دارสนدي نباكي بيان سرى الحمدن درقبل ويؤمنون به ايمان يرضى با الله بالله با يقين كين ويستغفرون الذين امنوا او بقنا غادي مؤمنان الله ربنا وسيتا كل شيء رحمه علم او اي الله رزيده هرشتا رحمهن ميرباني استا بوستا فارسه بو الله هرڅه دوستانه مېرباني فراخدا نفق فل الذين تابوا بقنو کا اخر کو تابو چروغر دې دل وتوبو سبيلا کا تابيشو سادي كتاب وګور داس ملائک دل دعا کوي چاله دا خلک وبخ غنون معاف کا وقيم عذاب الجحيم او بچ کی دې د عذاب جانم نه يو دعا فرغ دے مدعا وقیهم عذاب الجحیم دو زخنے بچکا دے مدعا ربنا وادخلهم الله دنکی دیو جنتون دا میشوالی تا اغا جنتون چلوز کرلی تا دیو سارا او من صلح من آبائیم اغا سوک چی موافق د سار دا پلاران ناغ پلار چو سار موافقو ناغو سرم دنکا اغا پلار بای بچیا دا قرآن بیانی کی روجہ دا زب دنیا سرکوم دا پلارو سرم دنکا وازواجين بي بی بيان ديو بي بي بول ترغي برکو ز جمعه تعالی 80 قران بياني او منغ بخپل کار کوم وز ذریاتیم اولاد ديو هغه بچي دان نکا چې هغه بچي بابا ته ز قران تکي نازوب سره راکاګ تعال دعا کئ بلایران له دعا کئ بي بيان له دیکه اولاد له دیکه انکا ان تل ذلکیم یقینا ته ضروریک متونو الهو دعا فکه پھر الله بخا دې مدعا وقیم اذاب الجحیم الله دوزخ دور نه بچا دې مدعا ربنا واذخلهم الله جنات دیوبوزا غارانې بوزا بیانې بوزا دا منی بوزا سلورم وقیم سیئات بچ کیجو د تکلیفونو د قیامت ومن دقي سیئات اغه سوچ بچکه د مسایو د قیامت پتو او پسقدر رحمته نطائف رحمبو وذا الکا هو الفوز العظیم اودا کایم پیتلویہ دالویہ کایم پیزا نو دې قران تک ذلاس وواچو داش ملیک بل دعا غانی کین اوس وای کجی کتاب ته ذلاس وانه چو نو قیامت کی با بیازان ته اوسای چې مولا د کتاب په لاس کې ناغس مولا د الله کتاب دغه توجه نه کولا ان الذینین جنای گسان چې کو فر کړلې یو نا دونه आवाज ورته کیږي شي لمقتل الله چوبسدا الله ډیر لوی دا می مقتیکم دوسه ساسونه په خپل نو سونو باندې نن دا الله اوس ډیر لوی دا سازو حسین دا الله اوس کلاوا دا اذ متعلق دی په اغا لمقتل الله فورې لمقتل الله اذ اوسدا الله په واکه چې وبله تاسو ال منلو منرل کتاب تا تاسو راشد الله کتاب منې په پورون انکار وکاو په واکه بالا تاسو نو دا الله وسه ډیر لوی وا نن ساسو حسینا thousand حسین خدا لګه وسه دا الله وسه چې تاسو دا الله کتاب ته تا وبل تاسو به انکار کو اوس کې ودا الله وسه ډیر اګه ډیر لوی دا یې ستو داونه کله چې وبل منلو قران ته انکار بو کو قالو نو وایږي ای زمان رب امتنا سنتینه مر د ربا نه راو سه ذکر تا دا واہ تنستینے او جوان در اللہ کڑلے دوجواندا زکابر عمر کی جوان دی بگزی کو زکا غما جاسی نے با طرف نہ بینو بنا اقرار کڑلے من پخپل جرموں اےشتے ال خروج من سبیل و توطلا شتے دو تولا جیمن لڑسوں زالیکوم 52 بي ازاد و اللہ ولی میراوسین دا بسوب دی چقینن کله چې اوبلله شو الله وا دی کفرتون تاسومن کار کو ستاسو د توهی سرواو پووران کې به توهیل مصرله دنته و خفه کې دی و شربی که شریک بجوړه الله سره تو میینو نیمان بر وړو نفر حم الله پ سره د تو نوتو الله ل ده اللی اچت زیاد دی ال الكبره ولووي ن د الله غریف ل راغې کوقرآ نهدي ا راو کو نقیامت کې بزان ته بوسهشي. دالا غری کی برش اس دی کتاب کے جھکا و مسلرا فاغر دلائل والذی اللہ ذات یوری کوماتی خیتا اوسا دلائل د قدرت فل وینزل لكم وریتا اوس درا دبرنا رزقن باران او فناخلی مگر اگر سوک یونیب چراغر جلاتا اگر سوک د قران پن دخلی چدی کتاب تراگرنی انابت والے زدی اگر جنا پن نشا مضمون دی کتاب کې دا ده مسله په گزارا فضل الله رغب له الله او خاصه الله رغب لنا ولو كره الكافرون اگر چې بډي غني کافر کافر بډي خبكي تاسو یې را بلې رفیو درجات ترقی راشد الله کتاب تا درجي بډي بلندي کې مقامات بډي بلندي کې رفیو درجات پورتكون کې دو درجو دې چاله درجه پور تکویند قرآن والا رفید درجه آتا پور تکویند درجه د قرآن والا زل عرش خواهند دارش دين پور تکوند قواند درجه دين د قرآن والا سعيب دارش یا لوی درجه آد دین خواهند دارش رفید درجه آتا لوی درجه آد دین عرش خواهند لو درجو الولدا تارو درجي درکی رفیو درجاتی ذولارش پورتا کون کې درجو ده اغه چالا چې قران او خوندارش ده یا لو درجو الولده خوندارش یل قر غرزه الله قران مینملی بوګو خپل علامه شابه چې وخې یل قر علیه قران پس لوګم بچای جوخه یې د پر بندګانو نه لیون دره یوم تلعقه دغه پارا چې وړي خلک دور ورځې د ملاقات نه چې مخلوق د ملاقات د دی نو یې چې مخلوق به ملاقات کړي عمل ناموس سره ملاقات کوي بل سره ملاقات کوي یوم ا پا ورت باندې هم بارزون مسله د قیامت <متحدث> داسې کتاب ده چې اور در روانا ده د ځان وخلاص شي د قیامت د تکلیفون وخلاص شي یوم ما با اورو جی دیو خارشی پړ بنه پارلامان جونیس نو ویلی شي لمن دل ملک چادر ده باچی الیومن لِلْوَاحِدِ الْقَهَّار ؤبېلی شي یو اَللَا جو یؤ ذو زور اور ده ولابا چی دا چا بګینه چلی نال یوم توج زانن بدل اور کی دی شي الیونب س بې ما کسبت زالی شي ګړېنی نشته ظلمنان یقینا الله سر الحساب زری صاحب کون کړي يوم داور ازي و هم او ی را خلکوه یو مل زی بتې د اوور د ن نه کیل قولو او کله چړونه دلهاجیر پهه مرک کې کاظ نه او ډک بې دغم مالوا نه من حممو شته مشرقین دپارهڅوک ګرم دو پ چې خلاصې کې والله شپین او نهڅو خلاصون کې اوان چې خبرې او منلی شي څوک به را دا غا ځانودي بچ کئ راشه قران ته توجه دا کتاب ځان سرواله یا علمو خائنۃ العین او فوق الله فوق خائنۃ السرغو هغه چې پټی سینی الله یې ماته معلومه ده چې زماره کتاب سره اساسونه میندا سونه بمینه را لې سونه بمینه اور ته ګورئ او کنه ظاهر کور ته ګورئ په باطنی کی تی خلاف ده دا را ته معلومه ده یا الله مو خیانتلایون پوهه الله په خیانت د سترګو هغه چې پټي سي نه یو سالي چوریا انکو کې او سینو کې راز چوریا انکو کې او سینو کې راز جانتاي سبکو ته اي بينياز دا ټول ته معلوم دي بي شریکا جانتاي سبکو ته اي بينياز دا ټول ته سرغو سر خیانت ته پیجنې سينو رازونه ته پیجنې والله يقذ بالحق الله به سلګي باغ اغه څنګه یذونا شرمکه دي به الله پسل نشي کولې به شين هيس بیشکره الله ورزون کې اولزون کې له عالم يسيرو دنيا کي وګر د دې خط د دې مضمون چې چا به قدرې کړه چا مخالفت کړ دې الله دنيا کي نه د توحید د مسینې چهراس کلمه ونی ولې اے نه ګرځا خلک بزمای کې جسوجو کې سرنګ او انجام دا کسانو چیو مخیر کانو اشد سخت مٹو کی دی او چومه کې را دیو قانون وو بوخانی اشد منم سخد موجودان او قوتان پتا قدم اٹوکې وا سارن فی الارض او پاړولوز مګی کې زمک پاړول کتنا کلو لیرو وا غذوم الله او نولجو الله بظرو بی مصصاد ګناون دیو وما کان ذلهم ان نشتذو لرا بيد الله نا وما کان ذلهم من لا نشتذو لرا ذا با الله نمیوا تو ایسوک بچونکو انکه الله ازما ده غریب نہ چا بچ نکرو اوس وجہ سوا ولی منی ولی زکدان بیا خبرینو مدلی نکوتو قران مسل نہ بنن سوندغه حال شي ذلکذا 92 پسو دي شي شي ؤ تادیم رات لبے ترسلان دی بیل بیانات پدرے لخوا رحم انکار کو دی فاخذ الله نون ول جل الله ها انه یقنا الله قوی دیو سجیز الکاب سخذوا ولنے قوی ذات تے عذاب سنش د پکولے ولقد ارسل موسی ها بیان کا مسئلہ اور اسوا استا امداد بکوم اور موسی علیہ السلام یہوتن دے مسئلے رسول اللہ فیرون جابر دا مخالفت کی میں امداد کر دی سب عظیم ذات کوما قران پیش کا اللہ عظیم ذات گئی موسی علیہ السلام تورات پیش کو اللہ امداد کو سب امداد کو تسلی ورگی پیغمبر تھا ولق درسلنا یقین مانگ لے گئے موسی علیہ السلام بدلے لوپلو سلطان مومن پہ مویزخ فیروان تا همان تا قارون تا نویل او دی سائرون او درو جن. فلم فلما جاؤم ارکل شراغ ایدو تا بلحقی بلحقی پا حکم دا اللہ راتلیو کرده بلحقی دا اللہ پا حکم من دنازم تر اپنان اویدوی او, او قطولو اوج نئی امنا اللذینا بچی دا کسانو چیمان روڑ سردو دا پی سلدوی مدا یو د موسی علی السلام د پیدایش نمکه پیران دا اردر کړو پاغې باندې عمل شه و د زین د موسی علی السلام د بهثت نه روسو دا اردر کړل خو دا سمشه نه دي او روجینل وانتاب و راخله شو خلاص شوتې دبایې کړل خو سرته دي رسوله امنا الذين زماندا کا سانو چی مانره ورله سرادو وصایو نه ساو ژوند پرې دی دیو وماكيل الكافرين دای ادخل الہی یا رب روان اډرکو کامیاب شو سر ورسو الله وینا نده چل د کافیرو مگر په ګمراهی کې نده چل د کافیرو مگر په ګمراهی کې کفیران دغه د قتل اډرکو نه یو کنه او ری الله نو وختری نوエル فیراونو ضرور نی پرېدې ما دېولې چا دي کوتا دل سرکاري چې غوخ فون کې وینې زور کوي ما پرېدې فیراون تاسو ما پرېدې اګوتلو موسی چې وای نو موسی مطلب دا چې ما ونی او رې نسې مي موسی خو لړشم کني حال خراب دي والید و ربا او دې بلی دې خپل رب چې زمانه اخلاص کې داول دونه موسی دی د موسی ساسو بدینده او در موسیٰ علیہ السلام ساس الدین خراب ای پدیو اسیما این نیا خواب ہو دیر دینکم چی بدل بکی ساس او یو دیر افید اردی پساد او کاربکی دی پساد دی پساد فرین یو ساس الدین را نی او بل پسات فرین ملک را تا بل وقی زکی نی سما زکی پجنما وقال موسی ان موسی السلام اني استو برب و ربكم ظناوا ان فرغ بل بر اساسو من كل متكبرين دار اور و دین کنا چی ایمان روري پرده صاحب الله وما ساتي کوي سچ کي یو جابیر باچا بس مخالفت کړي خذو بدیم دات کومه وګوره د موسی عليه السلام مخالفت د پیران کور کې موسی ارباس و اگر دا موسیٰ علیہ السلام رسول اکڑا تمسلہ بیانوان ستاب خلاب کی زبستہ امداد کوم نواقع بیانی دا رجولی مومین او سون پا نرمائی یا قوم یا قومی دا ڈیر کرتی روڑی او خپل قوم سره خطاب کئی یا قوم شپک کرتی دال پا جرور لیں قوم رابلی دا اللہ دین تا سامل گری و پیدا شید ساس رو معاوین پیدا کم دن تو ورابل کئی تو مسئلہ بیان کا یہ واجبہ نپا دیکھئے گئے تسلی ورکی نبیل سلام ته وقال رجونن اویلیو سڑی مومنن چیغو مومن اویلیو سڑی مومنن مومن. ادا سڑی سو کو من آل فراونا دا سڑیو د آل فراونا او یکتو مو ایمانا کلکڑے وقبل ایمان یکتو مو مضبوطی ساتل ایمان شئی چی پڑشی نکلک شی مضبوط شی تعبیری پکتم سره لیں مضبوطی ساتل ایمان خپل ایمان کلک ساتل او زیل شئی نو تیمان اتا قتلونا رجولا اے وجنی تاوسی و سڑے تاوسی و سڑے وجنی رب زمان لا دیں و قد جاکم او یقینا رات لے کرتاوسی پتلے لخکار او درب ساسونا اوې یو ګو کاجبان کده دروځنی پالې کدی مو نپد باندې وای سزا درووا دو کده دروځنی درو بد سر پاتشي اوې یو ګو صالحن کده رشتینه نو بره سی تا او ستا بازا عذاب چی یری تا سو مکوې سره دا سړې کریشا وې نا زابر باندې را شوونه سي قوم توي بازلذ یهدکم بازا عذاب چی لوځ کې تا وسرا ان الله دا ااتخالی لای دفه تو هم رجللیون کو فیرون منذا سر شوو پیرون غ کیګرو بیاې غ قبولی کو نا ان الله ب شالله لا یادې تو پیخ نور ک اغ مشرک قذاب او غ یا قوم لکومل ملک دا د روجلی من تقري د دویم زل دالهپذ راړي یو ځلی یا کوم زما کوما دا اول ځل د نرمي بیان قوم سره سونه په نرملې ژبانه خبره کوي ای زم اقوام لکه تاسو درته باچی نن ظاهرین فی الارض غالیبه پدما کې تاسو باچی تاسو غالیبین پمین سورونان انسوګ با امدادو کې زمون من باس الله د اعزا و الله نه کراشي مونږ نقال فرعون الفراعن ما اوريكم نخيم توسا الا ما را مگر ااجي ودليني ما يا الا ما را مگر ما جي کمراي لدو اقر تخيما ما اوريكم نخيم توسا مگر ااجي ما, ما اولار نخيم توسا مگر لارد دي. رشاد ديسلا ديسلا لارد زما بيد روان شو گورا خپل کفر تم سوې د اصلاح کاروي د موسی عليه السلام حق د سوين دا بي دي نه خوراي او ری دين خراباي با دل فرص دين لا نوم د بي دي ور کوي چې خلک دینه شي متنفره شي وقال الذين يعلغ سري شيمان يا قوم د دې مزريا قوم اني اخاف عليكم يريكم عذاب مسل ملعاب فشان د عذاب دا غډنو مسل ملعاب مسل عذاب پشان دا عذاب دا می مست عذاب الاحذاب پشان دا عذاب دا غدلو دا بخانو مست عذاب پشان دا د دا او دا عدیانو سمودیانو آگستان چی رسول دیو نجا اللہ دا ادخال الالہی دا پا توهم چا اللہ دا قومون علا کول نجی بلے ظلم بے پکڑائی اللہ وی نا نا نہ دے اللہ ارادہ کہ ظلم مخلوقاتوں دی قابل د ہلاکت زکه مینه وریو و یا قوم او یا جما قوم دریم زلی زریګه ما پتا سو ما نیومتنا تا اورذ چغم پا اورت ولونا چا وړی شاکون کی انو به تاسو درادہ الله طرف نه منعاصیم سوک بچون کی و م یذ الی د بیا ادخال الہی یرا و جوو منین یانو کو د خیرخواې پیرونو منله نه الله و چاله چې غ ک الله ن دغ دلار خودون کې اوګوره نشتهغ دلار خودون کې ر من پهلار راوسو ګمررهه د الله پلار کوې بندې چې پلار کولی جا کومی اوصبحو دا ترغی ورکي د رژولوین او پوښله کا جاکوم درجېمن په خپل بیان کې مثال پیښ کین یې خلکو دجی موسی علیه السلام خبرونه کې خبره کوم موسی علیه السلام راغلو دلیلی پیش کړو تاسو دا غنومنه دې به ورمانه کوو تاریخ ووري موسی علیه السلام دقه سي حق بیان کړو خلکو یې نوم دې ارمانې شو دسه بتا سو ارمانې شي راشد موسی علیه السلام بیان اومنه نهې هرونه مخالفت مکو غه جا کوم دارو جوری من پ خپل بیایان کې مثال پیش کوي راغلی او تا اوستا یو سو یو سوپ ل سلام مکله دی نا پهدلې لختکارهون په ما زییلتون ی شوی تاسو په ش کې دهغې نا چې را دییکرو تا باغین تر دی چا غ لاړ حالکه توفا وفاد انو ما موسی علیہ السلام بیا بازار مان کوئی راشیو منه قضا علیہ غیزل اللہ و دارنګي پتہ کې الله غجالا چغی مشرک مرتاب شکون کې زجر بالجیدان جگړه مکوئ د الله په کتاب کې د پیغمبر سره جگړه مکوئ بیا وتواشي الذیناکسان جگړه کې پاتون د الله کی بغیر دلیل نه چورکلې ماجوتا کبور مقتن لوید غصہ پسند الله کې او پسند مؤمنانو کې د قشان مہر لګي الله پذرت ار او دې دن کې جبار معاند الله دین نو قال دا يا همان د ذونه بیان در جوړي موږ فرعون وګورو فرعون سوي ايهامانا جوړکما در بنگلا مانې لال لي ابلورزباب شاهد چ او خې جام سرا او خې اسباب سماعاته پاتې کو دا اسمان نو فاطلیه الاله موسی خبر وهالم د کارساز د موسی عليه السلام امتنان زه ګورم چې دل الله سورخي کنم بنگذراره جوړه کچې پر دوخه جمع خبر اخلم د الاد موسی عليه السلام چې دل سورخي وکنم خلقو تخیم ما شاء الله ما سر سنی د سر نشتا دا د پیران او بګې مقصد د اوج موسی عليه السلام چې د بصوکونو یې سن شي خار شي را تاو ما دا اقتی شانتي ور دی په نوشي او زائر کده خار کولي برخه یې جام ګورم چې موسی عليه السلام رب د رسول کړلی وې نه لاذنو کاذیبا غمان کوم په درو جن او د قشان خسه شو فیرون تا بزمال دا هم شو دنی غلار نه او نو چل د پیران مگر په توای کې و ایلاغ سڑی چی مانر او یا قومی سذرم زری داله فذر او یا قوم ترغیب ورکه خپل اتباعاں اے جما قومه اتتبونی ما بس راځی اديکم او بخم تاوسلار د اسلام یا قوم د پنزم زری داله فذر او یا قوم تزهید دگر کای من دنیا ترغیب ورکه اخرت تا اے جما قومه انما اذی یقینن د دنیا متا اوندا سکه یقینا اخیرا هغه کور د ترال دي چا چا عمل کړي بد نبدلون اور کوله کی مگر په مثال ده وي بد بدلا جانم دي چا چا عمل کړي خو کنریو کو خدا او مؤمن شر ده دي چې دې موحد عقیده ده توحیدی دا غسان جنوی جنتا خوراک بور کوله کی په دې کې به اندازې یا قوم داش پغم زل داله فزرونی ای زما قومه اے قوم زما او زما کومن مالی یا دو کو میل نهنجاتو بللهمه تاسو خلاصیتانتهدونې نن نار او بل ما ور ته تاسو اوور ته بل شیر کوجهتهدون تاسو بل ما چې کوه وم پلله شریدلوکم د الله سره چې نشتې مادره پې پوان دبلله تاسوزی غفارلارې د زور به خللی شي دا په خوون لا جرم یقینا انما تزونني تا صبح لهما انما تزونني اگچه بلې ورتمان اغه الها چې بلې ما زغي بلنه تا ليس لو دعوتن في الدنيا نشتاغه در حق دبلنه په دنیا کې اقول حق دبلنه لاندور کړې ولا في الاخرته ونه کې نو الاخرت کې حق دبل مام او یقن زمنګاپیم الله ت ده زوب الله ته وه المصين او یقین مشرکانان داو د خیانو آخر کې را جو من وي په تزکوونه معقول لکوم یاد بقيخ اغ چې ما لكم دا خبرې او په یاد را شي خوښ پتیري او ف ظمرې الله سپاره مخپله بصله الله ته سیاد امام کروم دبود اغا چی چل کڑی آگئی اغی چی کم چل کڑی دا اغیر اللہ دے بچکو تفسیر مداری نکل کردی فیرون قارشو نا پو جو سرکو زر کسان ویزی دے لری کئی غره تیوخی جو کترہ گزار کئی بود دگر سر تیوخی جو شیرادی وگر جو گزاری کی نا غر وڑا کئی دیو مردار شو راجور بچو را له واله گسان ته رو تفتیزه پيچه لګو بیا 500 همډو شو منګه ځان خبيوي سي بچو دی فيران ولاګه 500 اغم رکھو زه خامہ دله لپاره یو پساب سر راځم زر گسه ته قربان کوم او دیو تن زر قربان کوم او فوځ امر لله ځان الله تعالی الله کامیاب کو او اوز لا تزان اولاکوما بیتیم علاج کلا د دعا مور لګین سوئی او فوز امر ال الله ان الله بسیرا بالعباد امقتجن امین هاری کنا اغه مال خوانند راکی الله كتبه او دی امین هاری کنا شو تبا و زمند ير رحم الاله هاری دا پنچریان لاس پورته کې سو به په نشي چې دواء سنوکړه اغا مسړه په کې چې دعا په اخلاص وکړا او دعا مې شو روکړه اول هغه دعا کې نیت تړلسته په دعا کې سلام غږوسته چې Tale کې مونږ ختم شوو دعا ځان ځان لشو که امام په جماړه او ګرځیند او دوی وکړي توسلام پرته کې امام بخبر دعا پوره کړي کستا پرشی جل سره کا کني ځان له کوم کارم کستا پرشی امام مزان لا کړي تا ته باسه اختیار کړل امام په دعا کې ته مقصد کېږي کولا سره کې دانشته او ته په یوه ځل نه بیا بګي سلام ورنه اوفو الا امر ال الله دا خو دوه رجول ومن خيره زر گسانې به قربان کړل او ریکا نه نه تیم پزان پسي دای کې خيره قبلې اوفو الا امر ال الله اس بار الله تا بيش کال لې ځن کې بن دي ګانو بچ ګلرا الله بدو اګه چر کړو دي او نازير شو فال دې فرما ناکار کار ازابو تفيبو روي اور یو را دوناله بشکولې بشورتان سباو بیگ کمزې بشکولې شي دا بشکول په قبر کې دی هغه عذاب قبر دا د پیرونیانو د پاره هغه عذاب د قبر دی پیشګی بداله اورتا سباو بیگ پیرونیان و یومۃ تقوم الساعه فاورج رسیه قیامت معلومه شو چې قیامت عذاب روس دی دا مخ کې اورته پیشګېل دا برزخ کې دی عذاب برزخی د پیرونانو روحونه د طور مرغوبه شکل کی او دیو په ځانم کی ځان لا سیر گئی اگر تکلیفونه او عذابونه هغه دغه سر مخامخ کی او ورته لکیږي په جده خصاصونه سزا ده نو ورسره روانه ده دا خصاصو نن نه سزا ده او نو ورسره روانه ده ابدالا درکون در ناکار خلق روحونا در طور و توتیانو پو شکلی در نیکانو د در شنو مرگو پو شکلی او د در پار پنجری دی در سرا علتکی سیل کئی او در فیرانیان روحونا چی دی ناگه در په شکل کی او دلینی مصوصی بوئی ارواحو آل فیرانی پی اجوافی تیلین سو دین تطور و مرغوپ ججورو جو کیلی یورزون علی نار کل یوم ہر او رز اورتا دو پیر پیشکی گی تغدو و سارو بیگا او رین نار و یو قالو یا آل فرون ها دی ما او آکم حتی تقوموا ساق پکے گی مو داستا سو زیده دیل و رازی قیامت و پوری و پدیکی بیائی داہر کافر رو اورتا پیشکی دیشی معالی نقل کردی دا غېغا سزا ده خیلوله فیرون د نه کوې فونیان څخه مشرکین تحاد جوونه جي دا فیما بیننو مکې دا بیا سره جړی کولی اوس په خپل منځکې جړی کوي دد کېتاب مخالبت م کوی دا مضمونو منې کې ځان ته به اور کې بیا یو بل سره بهچګئ پو او کلی جګړی کوئ پور ک نووب اغتابدار کمزونې دله نهستبرو غټانو ته ان نه کونا لکوم تبامونګو په تازو په سرراان عکه مو خصهو ک چې کم پر لتلی پانتونم تاسو مږونونه نه د په کوون کې دمونونه نسی من النار برخه د عذااب د حالله نه نووب اکسان اسبرو چاړی دلې اننا کلونفیا منګه ټول په منګ ټول یو پدېګې ان الله بشکال الله قد حقا بینلی باذ پسل کړي د پمند فول بنګا نو کې وقال الذين في النار ابوا غسان چپور کې لي لخذنه دي جہنم دروازه ځان و جانم ته اودو ربكم راوبل يخ پر ربو يو خفي ان جس پکګي دمنه یو من, من الرذاب يوم الرذاب يوم الرچټی را لایکی الله ربله یوم الرذاب نه چټی کې پلو اولم ته کووب مللایک کو نه چې راغړو تاسوان ساسوو بل بې نات پهلیلو کار نو جاان بالا اوې نوډ ش راغی پلو ملا فضدو غواړی دواګانې پهما دوول کایفر لالا نه ده چغ د کایفیرو مګر په تبای کې ستاسو چغ تبادي ګمرادي نهقبېږي نظر کوي إِنَّا لَنَنْسُ رُسُولَنَا دَا تَسَلِّي مسألة بيانوا ذا امدادكم دا موسى علیه السلام امداد کرن وستابه کومان دا زمان قانون ده چه دخبه الان بیاء امداد کوم وإِنَّا لَنَنْسُ رُسُولَنَا يَقِن مان امداد کو دخبه الرسولانون آقا قسان چه امان رورده پر جن دنیا کی وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشَادُ اَفَا وَرَجِ وَدِرِي ق یان ينب... بو یان بو یان ين فو ظالمین پاور ذ یان فو ظالمین پیدا ون اور کئ ظالمانو ته ولوم اللانا او ذول رذلانت او ذول رذناکار کور د اخرت من امداد کو ده خپل رسولانو فرشتي له ګو امداد کئ ولقد اتهنا موسی له دا کتاب بیسګ او ګور موسی له سره نو کتاب ور کړو بیان کړو ته موکا ولقد اتهنا یقین اور کڑے من موسی علیہ السلام تهدیات اور کڑے میراث <متحدث> میں اور کڑے بني اسرائیل پر میراث <متحدث> کی اور کڑے بني اسرائیل کی کتاب ہودن ہدایت و ذکر و پڑھا عقل مند و ذکرہ قران بند کتاب بند ادی ذکر فر صبر تسلی صبر کا یقین لو زل حق بکھنا والا لزم بیک دپارہ غناوند خپل امت لزم بیک مان لزم بی او یا واستغفر mane arawal wastaghfir talab da arawalo ka li zambik daghbal bo juno chala bo juno me arawal sakhte me khatam ka taklifo me khatam ka ghafar mana arawal la ke jaise ki wo ris wala samay yaad ki ghafar mana arawal الذينانو غفررو الذينه لار جوناعمل الله مان نه الله سانه ده ممناننو ته غفررو چې بخ نه غړي.غسان لا چاقنه سا قیمت ممنان به کافر له بخ نه غواړي چله د کافر به خوونه ده. غفر معانه اړول ممناننو ته غفررو چې مخړي لا جونا دغ قسانانه چااقنه سا الله چې دغنه مخخواړه راست ده فرمانه سره اړول اوسته د پیر طلب دا اړلو کالیزمبږ دپاره دپلو بوجو الله زما بوجونه ختم کا الله زما تریفونه ختم کا او کمراتې نه بخ نه شي نه بیا عبارت په ح ظاف سره زمبې عمت بخنه غړه ګناونه د خپلومت چې زما د اومت ګنا وسب بیا هم درې کا پاقی بیایان سره د همدون د ر خپل بیل عشی مازیگر ولی بکاری و بکار سار هر وقت عشی مازیگر عیبکار مانا سار سار و دا دیم زلی زجر والکی بیل جیداد بیان کا قرآن جګړه چیسو کئی نگورین داغی عذاب و گورام این اللذینے قناہ کسان جگڑا کئی فیات اللہ پیتون دا کی بغیر دلیل ناتا ام چوار کرلے اللہ دیو این فی صدوریمم نیست علی وبسنون ک الا کبر مگر تکبروا دا متکبرنی ما هم دی او اوندی رسیدون کی مراد دا غیتا دا تکبر مراد تلاند رسیدلی دا غوسه مراد نن رسلی پس تایید بالله پرواړه الله سره بشکاله او رضون کے ولی ذون کے دے دلائل پدې مسلمان نشتا تہ جې کوم مسله بیان ہے فض اللہ پدې دلائل قائم ندوه دلائل مکه زادرېم دلیل ده دخل کو سم عادی خامخاب پیدائش آسمان نز بک اکبر رو دی من خلق الناس نه پیدائش د خلق ونان د پیدائش لویدین سای پیدائش دی روړ کې دین نو چې دا لوید پیدائش الله کر دیند اڑ کې نشي کوله چ اسان جوړ ورته نجستا پیدا یې د اسمانه زمکو پیدا ش الله کړن تاوب دوباره پورته نه کی تاب عمره پورته کی دا ورته اسان دی دا لوی کین دا وړی کې خوبه طریقه ولا کین من خلق نه اسن لکن دې خلق نه پویګین و ما یس وی الا مان برابر وडून ول بصیر ولذون کې وडून سوګ دې مشرک بصیر سوګ دې موحد یاړون سوگ دیں معبود باطل، بسیر سوگ دیں معبود حق اللہ دانی برابر تچور ترہ مدد شیخ دیں دیں منگی چرامات کو ناغ دی بسیر و عرص اینی، عرص و تفکار دیں ناکسان چیمان روڑ دی عمل کردے خو ولل موسیع او ندے برابر ندے برابر موسیع گناہگارو وَمَا ماستویلې نامو امالی هاول موسی او نه د برابر رااکسان چعملې ک دی خو ایمان را وړ دی عملې کړ دیول او نه د برابر غناګارو بامه خلیلم ماذګون ډیر لږ تاسوونه پخین ی ک قیمت راتون کېې ششکق به دی کې لاکنن ډیر د خلکونا ایمان نه وقال ربكم وريثا سرق ادعوني قالوا ايما تا دين زل دعوات صورت الله ادعوني الله ايما تا چوي استجب لكم قبولكم استاسون يقين اغسان چاودي زما چغينا اني باتيان دعائي زما چغينا دنوي جانن تا اخرين زل باي ان شاء الله تا چغنو زیبې جانمي سذرام دلیل پیش کې په دی دې کتاب کې دا مساله چې فضل الله په دې باندې دلیل ګورنور الله عزاد دې چې غرذولې ساده پارش با چهارام آرام پای کې وان نارم دلیل سره مزمن حزب کو پکړنه مسرن د نهار سره له تعيشو حزب کو پکړنه تسكونو وان نارم سرن لتعيشو فيه او رضی کردو اللہ روخانا ججون گزران کوئی پائے کہ ایتنا اللہ خواند میرا بانے دے پخل کو لیکن ڈیر دخل کو نا شکر نوکی نا شکرت دی نا شکری کئی دالکم اللہ داسی پتنوالا توسیم رب ساسو دے خالقل شیم پیدا کون کے دارسی دیں لا الہ الا ہم نیشته لایق د نپود نوقصان مگر الله یو الله دی بل خلاصون کې شته پهناتو ف کوون نوچرته وړهولی شوي قذاېکه دشان یو فکوړولی شياکسان چې پهتون د لاین کارې کوم دا, دا بیا دلیل د اخلی پنظم الله غذا جاله کوه ګوله ته دپارارت مکه قراررن خولاړه ګله سمان بینان چته او شکرونه درکړلې الله تعالی اسنه نه هیڅ شکرونه درکړنی کورا کې درکړلې نمازدار او شزونه د غصبتون والا الله دې ربساسو فتبارک الله و رب العالمین برکت چون کې الله چرود دې مخلوقاتو شغم درین هو الحي الله دې زنده‌باد همیشه ژوندې ها همیشه دې الله دې همیشه حضره شیخ یوځری بیان د پاسین او سٹیٹ سیګری زندہ باد چغواله حضره شیخ صاحب وګ کی هوه بس نه لاړ سمځنه حی خو یو الله نه تاسو ما ته زندہ باد وای دا الله سیب مت ما راکوي هو الحي الله دې او مینت کو کنه منو ا ته بس په شیخ بیان شروعم ټول بیا یې پدیم چیو الله زندہ دی دې تا ځل فقور کی بل ته چغوای بل را مات کوی لا اله الا هو نشتا جترا مگر یو اللہ فدعو الله بلی اللہ خواست که اللہ را چغا الحمدللہ دا اللہ مناسب سبتو نجا اللہ چی رو دیتا مخلوقاتو نقلوا انی نحیطا انعبود اللہ دا دلوحی ما تویش دا چی دا مسئلکم چی یو اللہ راماد کئی بل نراماد کم منشه امدو چی مندگیو کم دا کسانو چی راماد کئی بے دا اللہ لما دماجانې ارکلا چې راغلی ماته دلیل خاران دررب زماه ما مور ش مدان اوسلمل ر لالمېنو چې ګدن کې دمه د مخلو کاوام دا بل دلیل پیشش بږم والذی الذي الله غ پیدا دا کې تا من تو را د او بیا د سااس ک نهسم مینا لاقین بیا د وې جمع شو نه بیاره اوختې تا ل راې سوممه یوره بی کوم ل تبللوغ دالی بللوغ مطالق معسووفر دی بیا پر ورش کې ساسوو چې وورې تاسوش د کوم ځوانې فلیته او سوملی تتكونو شوخه بیاشي وړه ګانو نهبا ساسوناغې چې وپات شي من قبلو په خاله دی نه مخکلاړ شيې تلو عجله موسممه او ورې تاسو نی ټېاین ته د مر نیټه او د د پااره چې داقل نه کارواې پو شوئ و الذی داوند لري الله ذاته جونځي کول کیمره کول کین کلاجی به سلوګ لري او کار نه یقینا ویغا ته کن فیا شنوشی علم ترا الی ذین وجاد دریم زلی زجر کی بل جدال بیان کا زما خط ورسو مخلوق تا کو سو جګړه کی انجام بد ده اینو ګراګه samtای جګړه کې پاتوند الله کې ان صرفون چرټوارولې شوم توہیبی او خرویدا ګسان دی یڅ تخزیبه کړلې دې کتاب او داري چریګلې ما پدیما نه خپل رسولان بسو فی عالمون زرد په بشي یذل اغلال او کلچ تو کنا یا ناقین بسټون اجو و والسلاسل او اتکړې په خول اجو کی, کی، فی ارجلی اتکړې په خول اجو یو یو صبونا راخله بشي پړمخ فلحمی په ګرمو بو کې بیا په اور کې اوس زرون راتولې بشي بیا بو یې سېجو کم دی آقایی تاسوی صداری بوکرودا اللہ سخا بیدا اللہ انا چگی بکی دیو ذلو عنا و رکشو دمانا بللم نکن نو منگا چرا بلل منگا من قبل پخاشیان ہی سوک منگ سوک نو را بللے منخو سوک نو را بلے منخو سوک بل بللے منخو چگنو والے منخ بلچا دا چگنو والے من خود چا بندګی نه کړم لم نکنا دو من قبلو شې نور بلې منګا بوخایس شي مونږ له پېدرا کی او زموږه عذاب دفکی یا دمانه بل تبین لنا ان لم نکنا نعود فی دنیا شې ان یوتد مونکي دنیا کې چا بندګی کو نه د بندګی قابل نو منږه سوګرامات کو نه هغه اسنو شې ان یوتد بی هغه شې نو چې بغې تیمادو اخذ اخلاص ول نو خلاړو پناشو لم نکون نو من قبل شيان نو مونږه چرا بالو مو مخکي شيان یو يم يوشع جباري تيمادو شي ټول اعتماد خواندان نو شرک ختم شو دغه شان گمراه کي الله غافر الرحم زعليكم دا تاسو په مسجد مکوربزمای کی بغیر حق بغیر د الله کتاب اوما کوونتونم تموننو او پهصبح دغې چې و تاسوو یکون کې د نهشي درواو جانم تا می شوې په ډیر بد دی ممسول متقبب برنو زی د اوسدو د وړی دون کوم ف بیر داته سلی ده ن کلک حق یقین لوالله د حق په ما نوریان نهک پس وښی تاته بعضغاذاب ندومو چېروې نه دا خلک نووبې فطره في دنیا. اگر ووینه دنیا کې او کنه دنیا کې و نه خایو او نه توفیه نه کنه نبوستا زرا نه مونږ دي اگر دل ديو نه قیامت کې بي وني पहिले نه يرجعون منګ تبر اوږه زوري شډ دلیل البته توخيما دليل نقلي د نه ولقد رسلنا رسلان يدينا مالك اللي يخبر رسلان سانه مخي کتاب بيان کا مسله او رسل سانه مخي نور امبیا لي ګلي مینو من قصصنا علیکا باید آغا ندی چه بیان میکرلے پتا اگه پینزیشم بیای چه قرآن داغی نمونه آغسیه و زیفتی بیان شوی نیم و مینو باید آغا چې چه بیان میندی کڑی پتا داغی نمونه میندی دکر کرنیم داغی نمونه میندی دکر کرنیم و ما کاند رسول ندی مناسب دفار دیو پیغمبر جراد دو کی په نفا مگر فیضن الله اللہ نکلا چرا شوکم دا اللہ پی سلبوشی بالحق پی انصاف و خسیرا اونالک المبتلون نو تکارا بشی دقا دیکی تاوان دا باتل فرستو داغی تاوان بخکارش مخلوق تا دا بل دلیل اقلی اتم الله غزا تے گردول ساد پارا ڈنگر لتر کبو منہ سوار لی کوئی پاگی باندے بازو من سوارے گئی و منہ تاکولون و باز خوراییم او تاسو لرا په ډنګرو کې پیدی نه ولی تبلغ الیا ورسې کې پدې حاجتن فی حاجت حاجتا جساص پسینو کې اغه حاجتون توڑی از غلیم و علیہ په ډنګرو باندې په کېشته توملو سورولې او اوخه الله تاسو ته دلایل د قدرت پر په کوم یو دلیل او د الله انکار کوی کوم یو باندې سو شکت په کوم یو دلیل باندې چې الله په باندې او الله قدرت دالی ستاسو شکتې قرتبيو فايو ايات اللي دالته على وحدانيته او قدرتې ستاسو شکتې چمنګي در شک وباسو افالم يسير وتخيف الدنياوي ما د دنیا کی نه ولي تغاسوا تاسو نه سي اي نه ګر داخلك بزم کې به انزور او چ وګوري سرنګو انجام دا کسانو چې مخکی له ديونه د بوخانو انجام څنګهو کانو اکثر منو موه بوخاني ډېر زياد د موجودو ذेर زیات په نفرایگیه تعداد کی عادت کی شمیر کې د نه زیات وو واشد او زیات وو په تاقد دمټو کی واصارا فی الارض او پړ او اډولوزم کی د يونيوز مکه مخا بادولې د يونيو په مټو طاقتونه کی مخو يونيو په نفرای کېم زیات وو په ماغنانو پیدورنک راغیتا ماکانیک سیون الامل نو, نو چایکول په عمل خلاص نشو پهلم ما جاات هم رسنا نار کله چرالو غې زم رسان په دلوختکار او فری هو مشو پهغې چې دو سرهلم په خپلله مش منګ په خپله پو یږو ساسو پوې زمونزورتیشته دا بیاو خبره ونهله قببيمو نایر شو ما کانو یا استوننو اغا ذا چې دو په ټوې کولی پهلم ما را او اکله جوې زمه ذاابو ویل عامننا بالله مانړې پله و کفرنا ان کار مکه دی بما کووننا ب مشر کوون ا چې منږ د الله سره ص ړو کوو منږ د شیک نه انکارو کوو دغ چله پید نکه فلم یا کو انخوامو نو چې پیدا رسولی سوالیدو ته ایمان ایمان نه دي وللی ایمانخوا کې متبر دی چاذا به نیل للی چې اذاې غریب یو غریبتهله طویې ب بیا ایمان راغه ایمان نه دی متبره اندرې لاذااب. لمار او با نه کلی جووریدونګ سنت الله دا الله د آقد خلله چې رید الله بندی ګو کې وقعصره خونالی الكافرون او کار شو توانان په دغه دی کې د کایرون دغه دی کې د کاافیرو طان